Трите живота Първа школна лекция на общия окултен клас 24 февруари 1922 година, петък, 7-9 часа вечерта, София Мълчани Тази вечер ще има едно квакерско събрание. Всички ще мълчат, докато приемете вдъхновение. Аз ви събрах тази вечер да ви попитам как да употребим празното си време. Не времето, което сте си ангажирали, но празното време. Празното време разваля живота. Онзи, добрият майстор Сиренар, като подсирва, трябва да направи сиренето с шупли, да има празно пространство в него и тогава се счита, че той е майстор Сиренар. Иска малко да помислите върху метода за работа. Как трябва да се работи? Най-добрият метод за работа за старите кое? Защото според сегашните схващания хората казват, Стария трябва да си почива. Там е най-голямото зло. Казват, Той е млад, нека си играе. А кой ще работи? Стария да си почива, младият да играе, а у нези на средна възраст на 30-33. Те ще работят. Тъй имаме 33 годишните да работят, младите да скачат, а старите да почиват. Да си наредите една програма на събранията. Всяка неделя подиробят робят, по демократически начин ще гласувате за нея. Първото нещо, между вас аз забелязвам, че има една голяма дисхармония, която проистича от вашия свещен егоизъм. Според мене три вида живота има в света, единният го наричам материалистичен, такъв човек обича да има овци, говеда, крави, кокошки, къщи, ниви и като му запеят всички той казва «Струва си да се живее». Обаче след 20 години, като е слугувал на всички казва «Много са големи тия грижи, уморих се». Трябва да измене малко живота си. И почва да продава по-малко от тях, защото иска да поживее за себе си. Това е втората фаза на свещения егоизъм. Децата, жената, които не знаят подбудителните причини на бащата, който постъпва по този начин, казват Нашият баща какво мисли да прави, след като продаде всичко какво ще стане с нас. И в религията. И в духовния живот има свещен егоизъм. Там казват да се съсредоточим в себе си. С припечеленото можем да си живеем малко, тъй както ние разбираме ухолния живот. Третият живот, същинският живот, аз го наричам Божественият. Той е напущене на свещения егоизъм и живот на пълната, съвършена Божия любов, в която сърцето и човешкият ум може да се развият напълно. А ние, като се срещнем с някого, нашите интереси не съвпадат. То едно мисли, а аз друго мисля. Според първия начин на живота, ние мислим кой какво има, различаваме, а при втория случай пак различаваме, но щом дойдем да служим на Бога, там няма различаване, там има само един метод. Сега, по този закон някои казват, когато рече Господ, е хубаво, забелязали ли сте, сутрин майката дойде, каже на детето, стани мама, слънцето е изгряло, а той отговаря, още малко. И мислим, че това е философия. Не, това не е никаква философия. Сега иде въпросът, на нас казвал ли ни е досега Господ, стани. Казал е, някой казва, когато духът дойде. Може ли да кажете, че духът не е идвал до сега? Идвал е и си е заминавал. Много пъти е идвал и си е заминавал. Сега пак може да дойде, ще похлопа, пак ще замине. Този въпрос е на старите, а не на младите. Младите имат време. В сегашната епоха ние разрешаваме незгодите на живота, неприятностите. Трябва да примерим всичките противоречия. Онова, което не сме довършили, трябва да го довършим. В този направление има две мнения. Животните се събират, за да си помагат. И вълците зимно време се събират, но при особен случай, за да нападнат някое стадо. Въпросът е сега можем ли ние, при каквито условия, при каквито мъщноти и да се намираме, можем ли да ги победим, да изплуваме над тях? Сега от чисто християнско гледище казват «Може». Не теоретически как може, но практически въпросът стои малко друго яче. Ето какво ме веден на тази мисъл. Един от нашите приятели, от най-ревностните, имал за мене много високо мнение, че аз всичко мога да направя. Лъжливи скващания, заболява от неврастения, Вика лекарите и те му казват да лежи 45 дена на гърба си. С такива вярвания нищо не става. То е иллюзия. Ако твоята вяра в Бога не може да ти помогне, ако в краен случай и знанието, което имаш, не ти помогне, тогава защо ни е то? Значи, у нас трябва да се роди едно желание да работим, да работим с законите на живата природа – да бъдем в съгласие с Бога. Аз нямам нищо против, ако дойде един лекар и работи съобразно с тия закони. Добре дошъл, Пукне се някоя вена. Дойде лекарът. Може да я зашие. Но ял си ряпа и не си сдъвкал. Дойде лекарът и турне инжекция. Питам. Този лекар разбира ли болестта? Аз казвам. Трябва очистително нищо повече. Тия парченца ряпа трябва да излезнат от организма, да не ви безпокоят. Мнозина от вас сте се нагълтали с такива нездъвкани парченца и това наричат новото учение. Не, това не е новото учение, нито пък е божественото учение. Ако вие имахте божественото учение, до сега свети и щяхте да станете. Сърцето на един влюбен момък е щедро и то е вдъхновен. И двамата са вдъхновени. По какво се различават? Те схващат еднакво. Сегашното учение и е учение на свещения егоизъм. Искам вие да не се самозаблуждавате. Ако искате да имате резултати, не трябва да се самозаблуждавате във вашите схващания. Трябва да знаете къде започва новото учение. В него има разширение, едно трансформиране на съзнанието. Става една промяна, както когато една гасеница се преобръща на пеперуда. Застоят ви не се дължи само на вас. Има и други причини. За целия сегашен мир има изостанали души, милиони изостанали души на земята, които са излезли извън човешката еволюция. Те не може да използват силите на природата. Те са просеци но са много хитри и лукави и използват всички слабости на хората. От всички чешити има между тях. И като дойдат, те се домогват до някоя ваша слабост. За пример, видят, че някой е щеславен и иска да стане виден човек, пръв министр България и ще почнат да му внушават, че той е даровит и че може да стане такъв, да нареди най-строги закони, но като го тикнат в тоя път, и той си създаде хиляди приятности, и те после му казват, «Стига, ти се умори вече, отстъпи, нека да дойдат други, да видиш резултатите». Но като дойдат другите, почнат да го гонят, хванат го, съдят го и го турнат в дренголника, Защо? Какво спечели? Нищо. И в религиозно отношение забелязваме пак същите слабости. Ще ти кажат, в окултните науки има такива и такива сили, което, кажеш, ще го направиш и после ще започнеш да се пъчиш. Всичко това е смисли се на тия духове. И ако вие вникнете по-добре, ще видите, че то е иллюзия, не е божествено. Сега искам вие да различавате. Аз сега няма да говоря като ясновидец. Като гледам цвета на лицето ви, то показва, че вие се намирате под влиянието на тия духове. И понякога става пробуждане и казвате «Замутава ми се умът», но казвате още «Господи, не виждаш ли?» Не, вие трябва да видите. Сега сме в една епоха, дето трябва да се пазим от чужди влияния и всички недоразумения, които има между нас – се дължат все на тях. Аз не съдя никого. Между вас не е имало един спор разумен. Те да сте го умисли разумно. Трябва да кажете, иди да кажеш на брата си, че пътят по който върви не е добър. И ти ще му кажеш. А пък тия духове друго съветват. Казват, този виждаш ли го, този лицемер. Ако той е лицемер, лицемерието трябва да има белези, но тогава закон трябва да има. Факти трябва да има. Де му са белезите, Ако е лош, като лош той трябва да има и други белези. По този алхимически закон искам сега да започнете едно пресяване, вътрешно пресяване. Астрономите, като наблюдават небето, избират тихи нощи, когато няма никакво вълнение на въздуха. Тогава наблюдението е най-хубаво. И ние... Когато правим известни наблюдения, времето трябва да бъде тихо. Ако тия духове много мърдат в умани, нашите наблюдения няма да бъдат верни. Ние трябва да оталожим ума си и притихо да се свържем с Божественото съзнание, в което живеем. Сега ние не живеем в Божественото съзнание. Трябва между вас да се яви метод за работа. Да има сдружение по двама, трима, четирима, да си хармонизирате и да може да си помагате. Каква полза, ако ние вървим по един божествен път без да си помагаме? Да се изберат някои от вас да изучават закона на тонирането. Трябва да се тонираме. Старите хора имат нужда от тониране, нагласяване. Всякога трябва да се тонирате, да се настроите, да се нагласите. Аз не казвам, че вие не сте тонирани. Често съм слушал, когато отида в някоя къща, майка те каже на детето си, хай свири цвете красно. Слушам, цвете красно свири, много хубаво. Иде на друго място, ха мама, и свири на господина цвете красно. Е, кажа, стига вече. Вечното повторение на едно и също нещо не е знание, то е губене на време. Ние казваме, добър е Господ. Добър е Господ. Но ти свири второто нещо, което иде след цвете красно. То е Вятър речи, Балкан стене. Значи цвете красно е по отношение на сърцето, а вятър речи по отношение на ума. И сега третата песен, която трябва да свирят децата, коя е? Аз ви правя тази бележка, защото забелязвам, че някои от вас мислят, че още не е този пътят. Вие още не знаете какво е духовният живот, а божественият живот още не сте изпитвали. Третата стъпка, която трябва да възприемем е да влезнем в Божествения живот. Ще снемете свещение егоизъм отвън и работата ни наполовина ще бъде свършена. Когато изучавате Евангелието, виждате, че Христос започва от малките правила и дохожда до съвършенството, като да бъдете съвършени както е съвършен Отец ваш, който е на небеса. Има оглашени, вереющи и ученици. Оглашените са хора материалисти, те вярват в много имане, религиозните са хора вереющи, те вярват в свещен егоизъм, а учениците са в Божественото учение. Дето казва Христос, «Раздай всичкото си имане, напусни баща си и майка си, той е за учениците». И ще знаеш закона как да раздадеш, а не само тук отъй. Павел казва, И ако раздам всичкото си имане, а любов нямам, нищо не съм. И тялото да дам на изгаряне, т.е. може да се пожертваш, и то е пак свещен егоизъм. Също свещен егоизъм е когато мислим, че ние сме център на Вселената. Ти макар, че не го изказваш, но то е мисълта. Отвън не го изказваме, но в себе си го таим. А онзи, който е влязал в божествения живот, той седи толкова високо, че никой не го засяга. И казва един писател. Онзи, който хули бога, мяза на комар, който плюе на Монблан, какво ще остави върху него? Когато ние влезем в божествения свят и някой ни каже нещо, той е като плюнката на комара. Даже може да не забележите дали комарът е плюл или не. В Божествения свят плюнка не хваща. Тя даже не може да падне там, понеже има постоянно дъждове. Та я измиват. Та ние сме дошли до положението, според окултната наука, да приложим правилата в действителния живот. То и приложение ще определи нашия бъдещ живот. Сега се определя какво ще бъде бъдещето състояние. Това, което сега извършиш, за самия себе си ще го извършиш. И трябва да знаеш как да го извършиш. Трябва да живееш в божествения живот. Трябва да разбираш отличителните черти на божествения живот, в какво седят. Това ти е необходимо за самия себе си. В този малко общество се явяват известни дисхармонии, които могат много лесно да се уредят, но и може да се уредят само по божествен начин. В религиозния живот свещеният егоизъм колкото урежда, толкова и поврежда. В материалния живот пет дава, а сто взема. В божественият живот всичко се урежда. И няма по-велико нещо от това човек да бъде в съгласие с Бога, да го чувстваш в себе си, да бъдеш в съгласие с всички висши същества. Няма по-велико нещо от това. Срещнеш някой човек. Божественото от него отговаря на божественото от тебе и ти го възприемаш. Няма по-добро нещо от това. Сега искам да направите един анализ, да пресеяте вашите мисли и да остане нещо съществено. Една мисъл да остане, но да знаете, че то е божествено. Една мисъл, на която може да разчитате. То е възможно, за всинца ви е възможно. Всеки може да направи този опит. Не се иска за това голяма философия. Голямо усилие не трябва, но се изисква наука, която да се приложи. Трябва да приложите божествените правила, както е в музиката и в изкуството. На те са определени и който ги знае, всякога ще има резултат, нематериален. Най-първо не търсете да подобрите вашата външна среда. Не, подобрете състоянието на вашия ум. То е първото нещо. Второто нещо е да подобрите вашето сърце. И след той ще бъдете в състояние. Състояние да подобрите вашия материален живот. Сега вие вършите обратно и за това нямате резултат. Сега някои от вас работят в тази посока, но се колебаете. Онова уравновисяване на ума. Унази вяра, която имате, става субективна. Трябва да знаете, че имате една положителна опитност, че това, което вярвате, вие сте го проверили и опитността ви да бъде жива. Има два вида опитност. Първата е откъсване едно цвете и го изгубвате, а другата опитност е цветето, което расте в градината ви, остава живо. То е, което индусите наричат лотос. Когато говоря за божествената опитност, тя е, която расте всякога в божествената градина. Сега, у нези от вас, които се чувстват, че са стигнали до известна висота, да се издигнат една стъпка по-нагоре. В бъдеще не искам да сте разбъркани, защото при Бога ние ще се приближим, а Той няма да се приближи към нас. Приближете се, казва, за да се приближа. А вие мислите сега че като направите тази стъпка, ще стане цял катаклизъм. Не, той състояние е едно от най-приятните. Ще се намерите като една жена, която ражда, плаче реве, но като роди, забравя всичките си скърби и болки. Плач ще има, но като родите, ще има едно състояние от най-добрите, което не сте изпитвали. Той плач ще бъде необикновен. Тук се изисква геройство. Не е лесна работа, не е и мъчна. Ние само по този начин можем да бъдем силни. Дето се казва в писанието, един ще гони хиляда, а двама ще гонят 10 хиляди. Сега често ме питат, защо ние работим, а няма резултат. Защото ние сме останали при свещения егоизъм. В свещения егоизъм има питане, от кое е верил си? Божественото Такова питане няма. Там казват, братко, сестро, нищо повече. Като те срещне, кажа ти, братко, ти си Божественото. Каже ли, господине, много уважаеми, почитаеми, имам чест да ви срещна, ваше високо преподобие и прочие, то е учение на свещения егоизъм. Божественото има само братство. И тогава. Всичките хора ще ги чувстваш близко до сърцето си. При сегашното състояние някои хора не са ви приятни и казвате, този не мога да го търпя. Тъй, сега някои от вас са свещения егоизъм готови ли сте да ликвидирате с него? Аз ако ви поставя да гласувате колко от вас са оглашени, колко верующи и колко ученици, Николцина са готови за божествения живот. Как мислите, и гласуване с ръка ли трябва да стане? С ръка няма да стане. С ръка много лесно ще го направите. Щом като дойдем до това гласуване, аз ще ви създам една голяма бела, каквато никога не сте имали. И ако можете да излезете от тази бела, добре. Света много лесно ще го направите. Ще ви приведа един пример, който казах на младите. Болите един пръст, ставите, гърба... Това онова и се нервирате. Образува се един голям цирей и тогава казвате: Втасахме я. Да бяха само първите болки, ще пробиеш този цирей. Та сега ние сме дошли до положението на свещения егоизъм и Господ ще ни създаде един голям цирей. И свещеният егоизъм, чрез цирия, ще излезе навън. И ние ще влезем в това божествено съзнание. Няма да се нервираме. И сега аз желая в синца да имате не много болести, но само една болест. Ако е да е, аз бих желал сега вие да се разпределите и да помислите за работа, за начина на работата. Сега ние мислим, когато му дойде времето, когато рече Господ, още условия няма, още знания нямаме, чакай да проуча окултизма и така нататък. Вие може да проучите окултизма да знаете Библията на пръсти, всичките стихове да цитирате и пак да сте свещени егоизъм. Та за сега между брастото има един критически дух. Вие виждате само лошите страни повече, отколкото добрите. И често някои ми се оплакват. Едно време много се обичахме, а сега сме поистинали. Един старец казал веднъж, какъв пехеливанин съм аз. И за да прескочи един трап, Затичал се и хоп в трапа. Тогава казал, е, когато бях млад, бях по но като излязал, казал, каквото бях на младени, то е и сега. Млад и стар все едно е. Човек не се изменя, а само нараства. Каквито подбуждения имал на младени, тя остават. Ако е бил благороден, такъв ще си остане. Може ли житното зърно да се измени? Ние сега вярваме, че на младени религиозен човек е бил жито, а сега станал е чемик. Турците казват, и да видиш, не вярвай. Един брат запитва, ами духовното раждане как става? Цирия трябва да те накара да родиш. Ще ви преведа следващия пример. Отива някоя слугиня на сметта, там дето мирише и почва да я разравя защото госпожата е изгубила един скъпоценен камък. Какво търси тя? Тук в смета има нещо ценно. Ние сме изгубили много ценни неща. Ценният камък си е всякога ценен. Който го разбира, ще го намери и ще го очисти. А който не разбира, няма да го търси. Новото раждане не е един принцип. То за сега само външната страна. Душата само развива вложеното, а не се флага нещо ново в нея. И динамитът, за да произведе взрив, има нужда от запалка. Духът е излязал от Бога, а новото е условията, които дават възможност за развитие на този дух. Душата на ритето не се отделя от душата на майката, а майката може да даде само материали, за да се развие. Ние трябва да дойдем във връзка с Божественото съзнание. За тази връзка има много методи в Евангелието и в факултизма. За пробуждането на Божественото има разни методи. Сега в Синца трябва да се издружим, да работим за Господа. Някои казват, да напуснем своите работи и да идем да работим за Бога. Не, да знаем, че всичко в света е Негово. Всичко, което ние притежаваме, то е Негово. Ние ще знаем факта, че каквото имаме сега, то е божествено и да започнем да ги използваме така, както божественият закон го иска. Той е новото схващане. Сега казват, той е моето учение. Тези мисли са божествени, в Бога са били и който и да ги е изказал, ние казваме, той е божествено и го прилагаме. Който и да ги е казал, без разлика. О нези, които са готови вече да излезнат и своите пъшкули навънка да оставят мястото си след вас, ще дойдат други. Те на серии вървят. Ако нас ни подложат на изпит да обясним нашето учение, ти в какво вярваш, какъв е твоят живот, какво е твоето учение, кратко и ясно да определиш. Заедно следващо събрание обмислете практическите методи, по които можем да работим. Да кажем... Можем да имаме едно събрание, в което да забравим себе си и да се слеем с божественото съзнание, всички да се слеем. Знаете ли каква хармония ще се образува? Сега седим в някое събрание, някой говори, погледнем часовника си, когато се молим, отваряме по няколко пъти часовниците си и мислим че това е молитва. Никаква молитва не е това. Квакерите имат събрание в пълно мълчание. Те са много малко, 20 000 души. Англия дължи величието си на тия 20 000 квакери. Трябва да почнем да работим. Сега въпросът остава тъй. Можем ли ние съзнателно да влезнем в Божественото? Хората, които скърбят за нещо, скърбят за изгубения живот. Но жена виждат, че духовният живот не им е дал това, което са искали. Посърнали са, защото синът им е останал не такъв, какъвто са очаквали. Божественото ще усмели живота към него да се стремим. Той състояние, мнозина да са го вкусили помалко. Никой не трябва да се прави иллюзии, докато не сте отживели, докато не сте си изпратили кармата. Докато не изпълните Моисеевия закон, не може да влезете в новия живот. Физическият живот това е една голяма иллюзия. Нищо не уреждаме с него. И туй дето мислим, че нещо уреждаме, нищо не уреждаме. Някои ще кажат, тогава да не работим. Не, не, и това е измама. Същността на живота е хората да си обичат един друг. Теп те радва едно общество, дето има разумни хора. И в небето като идем, пак разумно да търсим. Когато ние говорим за Бога, Подразбираме той висшето, разумното, всички външни нужди, стремежи, то не е смисълът. Смисълът на живота е в това да обичаш и да те обичат. То е смисълът и то е правилното и постоянното. Всички други положения са само преходни иллюзии. Тази обич ще мине от единия свят в другия. Ти усещаш едно ограничение, ако някой си те използва. А идеалното на земята е той, обичта, която ние можем да имаме един към друг, безкоресно. Физическият свят без тази обич губи смисъла си, а и човешката обич без божествената и тя губи смисъла си. Нещата стават ценни зарад приятеля, който ги дава. Пръстенът от приятеля ти е ценен, защото обичаш приятеля си, но в деня, в който ще го намразиш, ще намразиш и пръстена му. Обичаш някого и зато и четеш книгите му, каква промяна става. По думата иллюзия разбирам, не трябва да правим яденето център на живота. Че ще ядеш, ще едеш, но яденето то е само условие. Защото ще дойде време, когато и без да работим ще ядем. Никой няма да работи, всички ще почиваме. Ние казваме, без работа не може на земята. Може, тогава ще дойде приятната работа. Сега физическите нужди ни налагат да работим, докато хората живеят тъй, живеят в едно лъжливо учение. Да работиш не е необходимо, то е една иллюзия. Както пияницата казва, необходимо е да пие, И по този начин земята е пълна само с гробеща и кости. Тази необходимост ние е създадохме. Престъпили сме закона. Господ казал на Адама, Ето градината е пълна, наредена, само онова дърво не бутай, но той ял от него и го изпъдили навънка. Е хубаво, ако ние се върнем и изпъдим Божия закон, какво ще бъде? Пак в рая ще бъдем. Човешкият дух пак може да се върне в първоначалното си положение, Борбата е започнала извън рая. Да не се грижим за много неща. Ако ние всички приемем любовта и я приложим, светът ще се оправи. Но не с користолюбива цел. Вие мислите, че работите няма да се оправят. Ще работим, няма да се изнудваме. Ще дойда на нивата да ти помогна, но няма да ми плащаш. Сега при този строй те е сплащане. Но ние ще се родим, ще излезем из пашкулите си. Може да се вижда тук едно противоречие, казвате. Вяра, ама само с вяра не става. Вярата подразбира интелигентността, а трябва и ум. Умният човек ще направи нещо, а онзи, който няма вяра, няма и ум, той все старото рало ще бута. Новата култура изисква много умни хора. Но с тия вярвания и разбирания, които сега имате, ние не можем да приложим този закон. Ние държим този метод, който е естествен. Между всички ви има връзка. Най-първото, ние трябва да възприемем Божественото и като го възприемем, ние ще бъдем в състояние всичко да извършим. Но докато не възприемем Божественото, всички въпроси ще останат неразрешими. Уния от вас, които са готови, ще ги повикам по особен начин, да видим колцина ще отговорят. Който отговори, Господ ще му отговори. Само така аз ще се даде един тласък. Вие сте стигнали до една задънена улица и вече забелязвам от вашата опитност, вие ми говорите все за миналото, а не за бъдещето. Когато хората говорят за своята минала опитност, аз ги считам за стари хора. И никак не ми харесват, когато цитирват, едно време аз бях по-религиозен, аз казвам, стар човек си, не какво си бил, а какво си сега и в бъдеще. Остави миналото, нашият Господ не остарява. Ние в такива работи не вярваме. Този Господ, той говори сега и в бъдеще пак ще говори, а миналото, то е само едно възпоминание. Някой дойде и казва, от мене може ли да стане нещо? Ако вярваш, може. Ако не вярваш, не може. И после, другото заблуждение. Вие мислите, че се познавате. Не се познавате. Да познаваш някого, значи да любиш и не тъй. Да си готов, ако трябва да пожертваш всичко за него. И сега ние не се познаваме както трябва. Животът е постоянно познаване. Всеки ден Носи ново познание. Всеки ден, всяка година, ще разкрие все нови и нови неща. То е познаване за Бога. Като ви говоря за любовта, подразбирам той възходящо състояние. Всички няма да възприемете любовта изведнъж. То е невъзможно. Като говорим за Божественото, ние не разбираме да напуснем живота си. Не, то е криво разбиране. Ще живеем в света, ще изпълним волята Божия. Ще оправим този свят, не външния, а нашите умове ще изправим. И като изправим нашите умове, и светът ще се оправи. Постарайте се между си да турите ред и порядък. Като нямате закон, живейте по закон. Сегашните хора имат закон, а без закон живеят. Ние пък нямаме закон, но по закон ще живеем. Запишете сега какво спъва работата. Тия спънки разумно да се премахнат. Ще кажете, че живеем по тези правила. Обмислете двама-трима души до 20 души, как да живеете по тези правила. Толко с години сме ученици, казвате, нема нищо не сме научили. Не само да излезем от Египет, не само да приемем законите на Синай, а най-после да влезнем в Канаанската земя. В Божественото, да турим ред и порядък и да живеем Тъй, както Господ иска. Ние трябва да дадем един образец. Аз бих желал и вие да дадете един образец, такъв от Божественото учение. Всеки може да стане един образец, но онзи, който напълно го желая. Аз ще ви дам един такъв образец, на който да имате един озрял плод и да може да се каже – ето един от Божественото учение. Всеки може да стане един образец. Само онзи, който напълно го желая. Той желание, що решиш да изпълниш Божественото? Докато не го решиш, всички са против. А като решиш, ще кажеш, сега скъсвам всичко друго, ако искате елате с мен, ако ли не, с Богом. И тогава и те ще кажат, и ние ще дойдем. Но не трябва да има никакво колебание. Реши! И тъй, ще започнем не с многото, не с голямото, а с един малък опит. С най-малкото в божествения свят. Ще мислите, аз ви давам тази съществена мисъл. Всеки ден задавайте си въпроса, мога ли да служа на Господа? В петък може да се съберем, може да мълчим или да решим някой важен въпрос. Приложение трябва. Обрастите ще излезнат на стената. Тогава ще имате две събрания. Младите ще се съберат преди вас от 6 до 8 часа, а старите, как искате, от 8-9 или и половина. Аз да определя, младите ще се съберат по-рано. Младите са онези, които отиват на фронта да се сражават, а старите, те ще уреждат тела. Защото, ако те лът не уреден, онези, които са на бойната линия, мъжно може да издържат сражението. Софиянци трябва да дадат пример. Вие ще имате един метод. Сега философите, преди да дадат своите теории, дават аргументи против другите философии. Аз взимам този процес, който е в природата. Най-първо, посея е семето и то поникне. Втората година израснат листа, минат се 5-6 години. Не цъфнува, но след това цъфне и у човека е така. Някой от вас сега може да цъфнете, не изкуствено, а естествено. Ако са минали 8 години, вече ще цъфнете. Може да цъфнете, защото имате условия, пък ако едва сега поникваш, казвам, ти имаш още време, 2-3 години. Един ден това цъфтене ще дойде. Сега, че у нас развитието не върви правилно, всички същества от астралния свят развалят това, което си изградил. Някога си приятно разположен, гледай той разположение да го задържиш, но не се минава един-два часа и ти изгубиш всичкото спечелено и пак останеш бедняк. След една семеса пак се бориш, пак направиш усилие. После в тия беседи някой от вас може да напише нещо, което е преживял, някой да изкажат едно свое преживяване, да докаже, но с аргументи да опише своята опитност. Онзи, който е преживял, знае какви са признаците. Ако не е изгубил това състояние, той ще го носи със себе си. Главното е да можем да създадем една такава атмосфера, малко по Любовта ви е малко плитка станала. Та трябва да се събира и да й се даде наклон. В една беседа ще ви говоря върху методите на любовта. Какво нещо е любовта? Как може да се приложи любовта? Какви резултати произвежда тя? Защото сега, както се описва любовта, то са само чувства свързани с живота. Известно приятно разположение. А когато дойдем до същинската любов... То е нещо велико. Ако може да се създаде тази атмосфера, тогава може да ви говоря за методите на любовта, но както сте сега в тази дисхармония, никога няма да си позволя да говоря за нея, защото тя е свещена за мен. Може да говоря за други работи, а за нея ще оставя в бъдеще други да говорят. Когато се образува една атмосфера, каквато трябва, може да ви се дадат малките методи на Божествената любов. То е както когато вие разправяте една своя опитност на някого, която считате свещена и почувствате едно поругание върху нея. Тогава вие няма да разправяте. Христос казва: Свещените работи не трябва да се дават. Сегашната любов аз я е оставям. Ще говоря за любовта от съвсем друго гледище, а тия неща ще бъдат само едно пояснение. И тогава в тази любов може да направим опит, ако искате. Тя е божествено съзнание, което произвежда всички тия състояния. Ние сега със своите мисли спъваме божественото от нас. Ние сами рушим и трябва да се отучим всички да рушим, а трябва да градим. Някой ти разправя една опитност и от тебе се яви желание разположение да кажеш, той не струва. Тогава и на себе си вредиш, и на него вредиш. Ако можеш да издържиш до край, ще имаш едно мъчение, но след той ще се появи една малка радост. Трябва да има цел. За какво? Обект трябва да има. Имаш ли обект? Бога може да направиш обект, нямаш ли го? Като обект, нищо не можеш да постигнеш. Имаш ли Бога като едно съзнание, всеобемно? Всичко можеш. Нямаш ли го? Всякога губиш. те, ако ти можеш да концентрираш твоето съзнание към Бога силно, то и въже сто пъти ще се скъса и няма да те обесят. Вие може така да повишите вибрациите на вашите клетки, че най-силната стомана става на прах. Но... Гигант трябва да бъдеш. Ние чакаме Господ да каже и да стане. Не, ние ще кажем и то ще стане. Господ казва, кажете и вие и ще стане този, което искате. Но за да стане той трябва да знаем как да искаме. Когато малкото дете иска с любов, баща му се трогва и всичко дава, но когато сенът заповядва на баща си, той не му дава. Ако ние с любов идем при Бога, всичко може да стане. Сега и от млади, и от стари се изисква да имат сърца, да се научат какво нещо е божествената любов. И казва се, Бог толкова възлюби света, щото даре цена Своего Единородна го, за да не погине всеки, който вярва в него. И ти ще кажеш, И аз толкова възлюбих Бога, защото давам всичко в жертва, за да го позная. Тъй като превърнеш този стих, тогава силата ще дойде. От нас зависи. Бог е направил. Дала е жертва, сега и ние, ако приемем жертвата, ще кажем Тъй. И аз толкова възлюбих Бога, защото давам всичко в жертва, за да го позная. То е мотото, върху което може да разсъждавате. Когато почнах да ви говоря, мене ме хвана хремата. Аз се го тълкувам. Тези хора ще им говоря, ама те са хремави. Аз зная как се лекува хрема. Човек киха, значи хремата чрез носа излиза. Хремави сте, значи умът ви е хремав и трябва да лекувате ума си. Всички нечистотии трябва да излезнат навън, да няма място за микробите. Сега аз съм хремав, а вие не сте хремави. Тогава ми казват тъй, ако ти не ги научиш на истинския метод, ще бъдеш хремав. Съединих се с вашите вибрации и те са ниски и зато имам хрема. За пет минути аз мога да я примахна, като скъсам връзките си с вас. Но време е за нас. Можем да минем вече към вечното, да познаем Бога. Някои ще кажат, не го ли познаваме? Христос казва... Първо, ако може да отмине чашата, но към края казва «Сега познах, че всичко от Тебе ми е дадено», но към края го казва Като опитаме нещата, ще познаем и тази опитност. Трябва да познаем, че всичко от Бога ни е дадено. Сега, избирате ли петък, четвъртък да остане. На младите искам да кажа да не правят погрешките на старите, да се отличават от старите, Штото, ако те правят същите погрешки като старите, няма да се отличават от тях, а те трябва да бъдат особени. Понеже съм още хремов, не искам да решавам този въпрос. Въобще трябва да се говори по-малко. Големите снаряди рядко се хвърлят. Големите работи не са лесни. В тия събрания има и друг въпрос. Да може да се тонирате, да вибрирате. Той е хубавата страна. По някой път външният свят изтощава и ти трябва няколко часа